Ocupación, a represión, a justificación, de economía, racismo, LGTBI, cultos, colectivismo, censura, blanca, tasca, que cancelan, feminismo, política, antimilitarismo, racismo, autos, tira, alismo, antipersonalismo, subasistema, Errático, campaña mediáticoa. IREP Txuleok, e, izente, izen zaitezile betilez e, ongitorri gure saiora e, Irola, Irratia, Neundasazpi.bostean e, emiditan dan e, e, saiontara bigarren saioa da kanpaina mediatiko Irola-ren kampaina e, mediatikoaren e, bigarren saioa bigarren alea, hau-hau, e, ez dakite gogoratu edun txu indosuen indo e, e, Pasadan hastean ingendun e, amaika botxo egunean kronika kronikaren lehenango satize eta hau izango da bikarren satir. Eh, orduen eh, ziren urten eh, eragileak, ba, orduen orduan eh, gaur urtengo dies. Eta kanpaina mediatikoa esaten dugunean, eh, zer esan nahi dugu, ba bueno, eh, aurten hartu dau eh, konpromisu bet, eh, ba, ba, ez bakarrik eh, gure estudioan ez bakarrik guinetan, baizik eta kalean be egoteko beharra beharra egoala ikusi gen dun, eta, bueno, ba, kompromisioa hartu gen duen hildo e, ba, politiko bat e, jorratu teko eta, eta segitako asmoagaz ez eta hildo e, politiko hori e, iria zala e, e, batxigen duen orduen hiriari begire, ontsa gori gori dauz, dauen hildo e, e, e, politikoa benetan Eh, bueno, begire, iria ba, botxo egunaren e, ekimenari, ba egin gen ontsoso eta ba, bueno, e, dukine bueno, batzuk sortute, ba ba hontse helduaraziko dautzue guk zeuen belarritara. Orixe da, bai, e, gaurkoan e, aurrekoaren e, jarraipena egingo dugu, da aurrekoan egin duten E, eragile batzuk denak elkartu sirenak 11 gabotze eguna e, ekimen horretan baina denak ezin izan genituen jarri e, e, e, aurreko erratsai horretan ba, luze egingo, egingo zelako zalako eta ba kabitzen eta bigarren parte honetan ba dugu horrekin eta orduan egingo dugu e, bueno, pues, e, Elkarrizketa batzuk esan bezala eta pasatuko gara bana-bana eragile diferentetetik lehenengo ongi etorri errefosiatuak eragilea izango dugu hemen gero punch records ere bai dukiko ditugu eta kurdistanekin elkartasun plataformako kide batekin ere egingo dugu berban eta saiatuko gara irratzaioaren amaiera aldera ere bai ba, piztu bilboko eragile honetako eh, kide batekin hitz egiten, saiatuko gara hitz egiten eurekin ba, kontatzeko apretzik precisamente aste buru honek eta aste honek emanduena. Baina bueno, hori eh ba gaur oraindik badabiltza eh eskerraldean ere baiekinetan eta euren eh egitarau potente batekin eta orduan bueno, oraindik ezin dizugu konfirmatu egingo dugune edo ez elkarrisketatxo hau. Um, esan bezala, gaurko egunean e, e, Barakaldon eskerraldean e, badabiltza beste egitarau potente batekin. Izan ere duela aste batzuk e, Pistu Bilbok topatu zuen e, an, e, Barakaldo inguruan eta eskerraldean, ba, beste eragile bat sortu dela Pistu eskerraldea deitzen dena, eta bueno, ba, dinamika berdintxuak, e, e, ba, E, eraman e, edo garatu nahi dituztenak, ezta? Eta, bueno, ba, eurek antolatu dute gaurko egunerako hainbat e, eta hainbat ekintzan, e, egun oso bat, amaika gotxo eguna izan zen modukoa, Eta bueno, ba, orrei, ibili dira Goizean zehar ordu batetan ja susiria e, bota eta baña arra egin dituzte e, eskerraldean mugitzen diren kolektibo eta e, e, eragile desberdinen aurkezpentso bat eta gero orain iruretan herri pues, e, e, baskarian dabiltza eta bueno, ba, animatzen basarete jakin arratsaldean ere egongo direla e, e, hainbat ekintzan, e, e, e, eta adibidez 5 e, erdietan e electrocharanga batekin hasiko dira eta gero Azpiretetan manifestazio bat izango da. Jon Nenona izango da manifestazio hori. Manifestazioa izango da on Chevertone izango chut. Vale, su joasei. Amensebeco San Vicente plasatik urten da. Hori se, hori Azpiretetan izango da, eh San Azpineteko plazan Eta horreke or, or, horrek bueno, ditu pertsonak eh ekital dira, eh? Bertan ekitalditxo bate eingo da eta horrekin bueno, pues amaituko da biztu eskerraldea kantolatzen duen eh gitarra hau potente hau. Um, atzo, e, larun bat honetan Bilboko Pistu Bilbok e, entoratu zuen bizikletaldi bat eta, bueno, babertan ebiliziren e, martza egiten bizikletan eta erabilizituzten audio batzuk eta euren artean batek, e, bueno, egitarra hau e, kontatzen zuen. hasike jarriko dizuegu kuinatxo hori edo kantatxo hori e, jakiteko apurtxo bat eta gaurko egunean e, barakaldon zerari diren egiten. Basen entzute da. Domekan, azaro garen lauan, Eskerraldea piztuko dugu. Horregatik, Barakaldo, Negun osoan zehar, egongo diren mobilizazioetan, parte hartzeko dela lusatzen dizuegu. Piztu Eskerraldea, Itxalien TV! TROPICAL, anti ROCK HAPCOR DE TAIWAN WHITE SOUL MADE IN SENEGAL ORIENTAL, OH NO HIP HOP, HAMBEROT RAMO FEI DEL SINGAPUR MUSIKA VASCA EN NUEVA JOR music, music, music, music nueva mañana domingo 4 de noviembre encenderemos esquerralalde por ello os invitamos a participar en las movilizaciones que se llevarán a cabo en baracallo durante todo el día. Gerraldea Itxaliendi bi TV! zenuke pop Hoy po eskamal unu oh no. Chico de la Latinoamérica rompera sen català Por todo el mundo global meu Hamekan, azarogaren lauan, Eskerraldea piztuko dugu. Horregatik, barakaldo, negun osoan zehar, egongo diren mobilizazioetan, parte hartzeko deia lusatzen dizuegu. Listo Eskerraldea, Itxalien TV! Global Music, ala musika, global music, Globa generazio Globa music Estar el mundo Rebel music Revolucion Globa music Enri Zerri Rebel music Irautza berri Globa music Hebe it up Rebel music Hebe it, up, it up, the top to the barren lines track Rebel music Let me see what it is Globa music Revolucion Rebel music <susurra> Revolución, revalmeo se, revalución. Iztoa eskerraldea, itxaliente bi. Undenem pistu eskerraldeak, eragileak sortutako <totototro> E, dukina e, ba, e, gaurko ekimenak eh eta bueno ba, ba beharra ba ba garbi ez da eta bueno e, dukineka e, sartu baino le nau gausatxo txikitsu gausatxo bat e, bueno, aurten irola erratieak apurre e, e, injertu indauz e, feedback e, kanaloiek eta bueno gure dugu e, gogorasi guk e, kontaktuen finteko hiru era deko gusenak Batan telefonoa, bestean maila eta bestean telegram kanala. Bale, telefonoa izango zan 6 sortxi sortxi, sortxi lau, bat lau, bederatzi bi. Ostera be. 6 sortxi sortxi, sortxi lau, bat lau, bederatzi bi. Telegrama eta, eta whatsappadeku orduen bideoak eta audioak eta danada ongietorri. Beste aldetik, emaila, irola irratia, dana batera, irola irratia abildua raizap.net irolaerratia danabatera abilduarraiza.net eta gero bestaldetik e, aukingo zen duten e, kanale telegram, non gure barritzek e, e, aileko zirean, eta izango zen, abildua irolaerratia danabatera. Abildua irolaerratia danabatera. Dana eta bueno... Aipatxe bebai, web horria beba dagoela, ez? Eh? Exatamente. Irolaerratia.org Bai. Mm -hmm. Eta bueno, baten e, bekinkizuno hauek e, beteta, ba, joango gara ja, lelango edukinera, eta ba, bueno, e, e, elkarrizketa hau, e, natirin genontxon, ongi etorri errefuziatuak e, e, eragileko partaide sana. Eta bueno, jakingo zue zeinen lanpetute ibiliko, ibiliko zirean, eta bueno, ba, e, elkarrezketa interesantea. Joang egitezen hor duen, e, elkarrezketagaz. Bueno, erri, iria eta hiri merkantelista eredu baten e, e, sal, salmena edo salmenaedo denuntzetako eginzan 11 apotxo eguna ekimena. Berton ere, ba, azlanez, ba ba hiri hauek e, E kanpora gure da bien gentea eh gentia hori be harrera ba, ongi etorri eragilea topaugenke eragile politikoa. Eh eragilea bobeto ezagutako eh bere kide bat e, dekogu ariaren beste aldean Nati Nati Arration. Arration bai. Kaixo. Ba, nati eh uda mugitu samarra da. Ba ba bai bai aurten bai benetan Gure izena praktikan jarri behar izan dugula, ez, ongietorri errefusiatuak eta bueno, ba, ongietorri hain behar izan diegu bai errefusiatu, bai migrantei ekainan, ekaino parean edo hazezen jende gehiago etortzen, edo bueno, edo beste modu batean etortzen, eta orduan oso nabari izan zen e, hemen zeudela, sirian. Eta, bueno, ba, udalak bai turistei bai bai esaten die, baina, ba, etorkinei eta, etorkin eta refusiatu egi, ez ez boro bilaez, eta, bueno, mm -hmm. ba, oso arrera eskaza egin zuten mm -hmm. instituzioek, eta urdangu kartu behar izan genuen nola lekukoa. Mm -hmm. Eta, Harrera osoen e, dinamika martzan jarri izan. Ze, ze, zer izan zan dinamike hau? Bai, bueno, así ba, batean apur bat harpatu gintzen olan, ez? E, ba, bateko kontu bat izan zala eta bueno, hasi izan gure taldeko talde bat, batarrera taldea hasi izan e, mugitzen eta bueno, egun batzuk pasata ba ausoka antolatu, ausoka antolatu ginen eta bueno, hasi ziren e, ondoren bilbin, gero santutzun eta azkenik bizi nain eh egonda jendea, ez? Eh mm -hmm becu diferente eta bueno ba nolabaik auzoak izan dira azkenean hartu bueno auzokoek hartu zuten nolabaiteko ardura eta bueno ba horren inguruan sortu da ongitorri barruan edo ongitorri parean ba auzo harrera auzoak edo taldeak hori ba. eta bueno justo Dinamika horreri aste honetan nolabait amaiera emantzaio edo behintzat aurrera begira ikusiko dugu beste zehoseptan bilakatzen den, ez? Baina behintzat fase honen amaiera moduan, ba, akampadabat eginda, ez? E, Horrareatzean. Eta, bueno, ze... Se... Bo, bertan argita garbi geratu dira zeuden exigentzia horiek, ez, instituzioi? zeudan tear ba ematen zuen arrasoi gehiago instituzioek araso neri ez Bai. Beitu, ba guk hasidatik izan dugu zalantza hondia prozesuan, ezta? Ba, hor ez nahazteko karitatea instituzioek egin behar dutena ordezka, egin behar dutena guk ez ordezkatzeko. Edo beste, bueno, orduan hori biligara, ba, gure orekaren bila, ezta, eh ongetorri errefusiak, taldearen helburua beti izan da, bueno, edo lehengo lehengo helburua bada nola baiteko presioa aitea eta eskatzea, ezta, eskubideak bete daitezen. Prozesu honetan, ba, gauza batzukin, batzuekin egon gara oso, oso eroso ba, jende gehiago sartu e, delako bai hongietorrin, bai aurrera osoetan, baina bai oreka mandentzea haia, noraino zen gure beharra, gure bete beharra, eta hori ba, zalantzaz bete eta ongara, torduan e, nolabait ere ikusten genuen prozesu honi amaiera puntu bat eman behar zaiola eta baina ez, edo zein amaiera puntua, eze onaino ditzigara eta badago, ez orduan torduan, bueno, ba e, zen baite Zenbait pertsona edo mugitu egin dira edo gernikara edo beste gernikara galdamezera eta rigorria gara eta claroro gelditzen dira ba, berrogeita hamar pertsona edo horre zereean ez, Prizipioz kale huta norduane mm -hmm. egoera ez ezdaki nolaabait e, azalaratzeko ba erabaki genuen egitea e, olako kanpamendu bat kanpamendu simboliko bat eta mm -hmm. E, tingladoetan, baina atzo, bigarren egunez, ba, bueno, bigarren zen eta bigarren egunez ba, bota egin gintuzten. Udaletzeko, egin, klaro, e, antzak hanpindendak ez dira oso politak. Politagoa homen da, hos jendea, kaleetan ibili arizatea, edo, klaro, orain arte oso izkutuan Egondi dezenez naiz eta guk e gozari solidarioak egin kalean eta ora eta hola baina bueno hori esen hain nabarmena baina orain oso agerian gelditu direnez ba eta gerta gaituzte binda berriz eta aparte ez, hau beintzat e, entzun dizu egun kontu bat da Estela EPE motzeko irtenbidekin konpontzen, kontu hau, ez? Azkenean, ere, ematen zaion irtenbidea edo izan bardala EPE luzera begiraz e, Zukorain haipatuitu, zuberrogeita amar pertsona daude Baina bihar edoetzi izan daitezke beste amar lagun gehiago Edo, bai. ez? Azkenean flujo hori edo badagoela, ez? Eta... eta... Baila bai. Bueno, ba, larun batean ez ato baterako, larun batean edoztiralean edo, iritxiziren bestean mazai pertsona edo. Gainera, osa, oh, okay. jakin badakigu hau dela geldituko. Badakigu nola dagoen italiako muga, nola dagoen e, greziakoa, nola dagoen frantzia be, e, mugak itxirik. Uh -huh. Eta, bueno, ba, klaro, jendea non baiten egon behar du. Oh, okay. Batzutan irunera irizten dira, bueltatzen dira atzera, eta orduan instituzioek ere badakite zerbait egin behar dutela, baina bueno, jakin badakigu ere, herriaz badan mugitzen, inoiz ez dela instituzio hagu baina dina hau mugitu. Mm. Eta nor jarraitu beharko dugu, naiz eta bota, eta bueno, bagukera baki dugu eh, pacifikoki, baina jarraituko dugu laren alera ateratzen, mm -hmm. eta, bueno, eh, konponbide bat edo zeho zer eh, eman arte edo zeho zer esan arte. Bai, eta, bueno, Eh bai, eh bueno, comenta HRren apurbel lotxa, lotxagarris de eh, iria kanpora begir eh, saltzean dabilen eh, e udaletxe batek ez lan eh, eh, kanpotik datorren jente bat eh, ez da eh, eh, ignora hoiten dauen da zera, ez da. Ni gustozote eisen eh, be txirotasune edo ez da, git, eh mm. Eh, saldu ezileik izan eh, el, elementuek beheritik atarateana, oza, sea, prisan dizedeki ez da. Eta erosten ez zabenak. Eta erosten ez zabenak, klaro. Gero, de... oh, claro. geure claro, perspektiativa, kideaz dies, ez? Eh? En plan de, baina, klaro, udaletxak ez da, eh, alantxek ikusten, baina bueno. Bai, bueno, argi ikusten dana da, euren estrategia, ez? Eh? Dela apur bate, ez, ez badi egu mediorik emoten, ez badugu eseripinten, agian adina godoaz, Mm -hmm. Eta, bueno, badakite jendearen ibilbidea, bidea prinzipios, ez dala, bilbongel ditzea, baizik eta aurrera jarraitzea, iparralderantza, baina eurek nahi dutena da, len bailene hori, ez, bidaltzea, baina badakigu ere, momentu honetan oso zaila dela Frantziakon muga eh, hori pasatzea, eta, mm -hmm. bueno, Ahi egin nola baite guren irizpidetan ba, iria itxiz, itxuzitu edo egiten dala, eta, claro, vai, claro, pobrezia badakigu, ez vai. dala, bueno, kigu vai. zelako <laughs> turismoa ez dala hori pobreziaren uh -huh. adirazgarria, eta... eta, bueno, hor kontra esanak, bai. ez parkatu. Bai, bai, bai. Ba, kuriosoa da, zelan, eh, ba, inkluso teleberrizen eta blango mei ofizialistetan, ikerriten eh, jako, ne, ba, Ba, dinogun, eh, bueno, eh, estado bienestarrak edo, itxi dauen leku hori, zelan mm -hmm. eh, gaztetxiek, da, ez, eh, movimentu autogestionarioek, da, parte hartu da biela, usuek, oza, sea, altxinen, mm -hmm. eh, ba, zelan, eh, movimentu autogestionarioek eh, hartu indauela, espasi hori ez da? Bai, Alan. bai, bai, bueno, bai, batez ere u daontan ikusi da, bueno, eta oso postekoa izan da, zehen deitu ongetorri izan, apur bat, eee... Eh, Zaharren edo bueno jende sarrakoaren topalekua <risa> eta uda honetan beitu hori izan da igual alderik positiboena ere ba zelan jende gazteak hartu dauen ezera e, ez, gure errelegoa eta jendea atenditzeko eta bueno ba osakite ez ateratronik orain urbilago daukot bizi nai eta zelan ba hosoko jendea eta batez ere jende gazteak hartu zuen e, kristolako indarra eta e, egin dau naiz eta oso gutxi izan egon direz bertan bihazte tapiko eta jo ba primeran atera da, e, dana ez, eta ziren egon ziren bildurrak, auzoan ere ba joa auselan aterako da, ez daki zer eta ez daki nor, ez de, hauzoa berez ere ba ditu ja naiko erronka eta nahiko arazo, eta hala ere ba bihurtu dute e, hori izolgarrizko esperientzia izan da eta bueno, Auzko, bai, jendea da superposik, eh, orduan. Azkenean, estruktura existitu arte, ba, porreteiz, e, incertidunpea edo, hor txegoten ez, da. Hoize, hoize. E, bai. bai, bai, bai. Et, eta, honek, udakutzi dizkigunak, baina, badakigu, edo, zehozerrelduza, eldu da gure belarrietara, maiatza parterako zehozer, ja, eskuetan darabiltzuela. Ba, ba, ba bai, Bai, behitu, oso kezkatu eta geunden prozesu honekin e, elburua, edo beste elburua aztu egin gozitza egun ez da eta horban, bueno, ba, aziginen apur bat buruari emoten eta, bueno, ikusita apur bat europatik datorren neofascismo edo, edo, bueno, zelan eskuinetara jotzen ari den etengabe. eta nola eskuine, eskuine, alde, bueno, alderrietako zereak Er erabiltzen dutena erabiltzen duten bandera beti da inmigrazioaren kontra eta errefuziatuen kontra eta barrerez, orduan bueno, baguzpenatu genuen olabait horreriez esto bat egin behar genila, eta orduan proposatuko duguna da e, autoeskundeak baino lehenago segurazki, Europako Autoeskundeak baino leago segurazki, Horrelako mobilizazio erraldoia orduan e, oraindikkor gaude, hori bilak eta egiten ari garapur bate... Hori, bizkaitik, sortu, bueno, bizkaitik, edo, bilbotik sortu den gauza bat, baina Europa osora iritsi nahi, nahi dugu. Eta mm -hmm. bon, azmoa da, egun konkretu batean eta ordu konkretu batean, baina segurazki seguraski autoskundeak baino lehenago, eta egande batean goizel, goizeko amabietan egitea mobilizazio erraldoi erraldoi bat Europa mm -hmm. osoan. Mu berean hiri guztietan zeozer simbolikoa, hor gaude ia zelan asmatzen dugun ez, eta erreza eta hor gaude ia asmatzen dugun e, jendeak mugiarazten duen zeozrekin. Eta batez ere ba, politikan neofazien kontra eta orduan e, giza eskubiden alde eta eta horren horren e, aldegingo dugu. Eeta bueno, nahi dugu hori Europa osoan mugitu beraz, su kontaktuak eta aktibatu. <risa> <risa> <risa> bai, bueno, baina la ere nik e, aipatu nahi nuen, ez? Justo justu zu lehenbe hitze egin duzu zen egoera e, Europako beste leku batzuetan, ez? mugen kontuarekin eta orainari zara aipatzen be bai Europa mailako planteamendu honen, ez? beintzat asmoa hor dagoela ta mugitzen ari saretela, baina bueno, <risa> Zeuek ere azken urteotan ere egin ditu zue, zuen harremanak ez, karabanak egin ditu beste, hori, muga oiek, perezik igrezia eta italiakoa ezagutzeko aukera izan dozue, eta, mm -hmm. bueno, ortsa, be bai, zuek ja, joango zineten ez, zeuen aliatuak egiten, be bai, ikusten ze aukera edo, sortu iren beste leku bat zuetan, haria ikartzekoak, edo... Bai, bai, nola ez... Beitu ba, ekin zaunetarako esarri ditugu hiru maila nola baita esateko, eta bueno, lehena da Euskal Herrian, uh -huh. eta hor ziurtatu nahi dugu jende pillo mugitzen dela, eta bueno, gu, badaukagu zaretu ta. Uh -huh. e, bai, Nafarroa iparralde eta Gipuzkoa harabatagu, ba gaude gu bezala, eta Nafarroa arrera herria bezala, eta hori, eta horiek ziurtatu nahi ditugu hor duan hor ezarri dugu maila bat, Gero estatu mailan laster eingo dugu topaketa bat hori antolatzeko. Mm -hmm. Estatu mailan eta hirugarren maila da Europakoa, konstante gara hori dela berda da zaiena, baina zuk esan duzun bezala baia badaramago hiru urteko ibilbidea daukago Europarekin harremanetan mm -hmm. eta, bueno, orain ere aktibatzen ari gara, riatzen gertatzen ari denarekin, badizue ba bertako alkatea dagoela eh, da, etxean eh atzilotuta eta bertan bizi ziren errefusiatuak eta botatzen ari direla momentu honetan. Orduan, hori bueno, ere nolabait eh hortik ere baditugu hainbeste kontaktu horrekin lotuta uhum. eta, bueno, Brusela zera ere joan gara inoiz, eta hor hor gaude aktibatzen gure kontaktu guztiak eta zera guztia, jende asko gaude Europako toki, toki askotan eta beraz be, pentsatzen dugu izango dela aukera honbat ba, eta polit politbat ba, jende guztian mugitzea gumberean, eta hola. Bai, eta gainera esan duzun aldarriarekin, ez? E, egia da hori, Aipatu duzuna fastismoa berriro datorrela torrela gugana, ematen du, ez? En bat urte pasaira, ja, laro gehi urte, mila bai. bedatzen dogeita marrekoa markadatik, eta ja da, dana edo astuta edo hor lurperatu lurperatze saialakera hori funtzionatzen ari zaiela, baina... Baina hori, eh, zelan aldarri horretana zentratu eta behar hori ja deia ez dela bakarrik, bueno, agian abiatuko da migrazioaren arazo edo gatazka honetatik, baina, mm -hmm. baina estela horretan gelditzen, ez? Eh? Fasismoak Bye. igual erabiltzen du dizkurtxo hori hegemonia bat lortzeko edo betere kuota batzuk, baina neofascismoa etorten danean danak egongo gara ondondo bai. izorratuta. Bai, bai, ala da, hori da, orduan da, hori haiek hori erabiltzen dute, badakitelako hori nola baite, hori, ba, bueno, Juan Hernándezek beti esaten duen bezala, eta txiroen harteko guda batean gaudela, eta orduan eskuinak mm, eskuñak badaki hori erabiltzen baldin badu, boto batzuk eta justo hori, e zirotasunetik datozen boto asko, lortu dituela eta orduan, bueno, guke esan nahi duguna da, justu kontrakoa, ez, es, esatea, ez es ez, guke batu bihargadela, zeden datorren nada, lehenengoz, bai, lehenengoz etorkiak eta inmigranteak, baina gero badak egun oren kontrahingo duten, ondoren, mm -hmm. bueno, da ikusi egiten daia, egun ez da, ba, nola sartzen diren, ez bada RGI bada ez daki zer, bestela pensionistak, bestela ez daki nor, baina mm -hmm. badak igu badala hori, haiek, eta beste alde batetik pobrezia, ez? eta, bueno, ba, edo elkartzen gara, eta mm. orain, orain dela urteko gehiurteko e, e, zera ez, esloganak eta orain ninoiz baino balio garriagoaz direla, ez? Herri, bai. Herria batzen da, edo ez dago zereginik, oza, ez dago zereginik. Baya, eskematean perspektiba hori be elkartza honen perspektiba be agian momentu baten autodefensa izetie be, ez, edo, bai, zelnik eh. ez, eta, edo... Bai, bai, bai, guztiz, bueno, baina gustiz eh, agerrian dago, ezta, da? edo mm hori -hmm. edo batzen gara, edo mm -hmm. edo holan, o sea, ez dago ez dago zere. O sea, ez dago besterik. Ez mm -hmm. dago vale. guste biderik momentu honetan. Eta apurbete amaitan jotzeko nati, zeu ekimenak e, jakiteko eta ba apur bete zetan dabilen e, proiektu eta zera da, non ez non topa au aldu gentiek zeu on buruzko informazioa. Bueno, pizkanaka, pizkanaka hori esan dizo bezala, oraindik ari gara lehenengo kontaktuak egiten, bai e, bizkaiko elkarte guztiekin eta holan berbaiten, ta hori, baina momentuz ongietorri refusiatuak horri egongo da, baina gero izango dugu orrialde propio bat, baina hortik sartuta, ongietorri refusiatutik sartuta e, ere, posible izango da gero horri horretara jutia. Mm -hmm. Bai, momentu honetan hori, eh, ba, gauden ez oren, ikeguna dagoera bat zehaztu eta hola, bueno, ba, denbora dugu, baina badakigu ere hilabeteak badoa zelari iketan, eta baina azter jarriko dugu, gai, gamonak baino lehenago egongo nago da gana jarrita. Bai, eta, bueno, gukamen jarraituko dugu, jarraipena ingotzagu, eta emon behar diren abisu danak, dehaldi danak, zabatzeko prest, eta... Eta bize. Osondo, osondo, ba, mila esker. Ba... ba, eskerrik asko zeuri, Nati. Baina, ba... ba... ba, mila esker, agur. Gero arte, Nati, nati bai, agur. Bueno, ba, hemen natik eskenitako... E, ongietorria refusiatuak eragileari buruzko e, analizie eta, bueno, ba, ba, uste zenuten ez moduen e, ba, UDE oso potentia izan da eta lan bikainain indau eragile honek e, ba, gentiari ongietorriak egiten, et, bueno, ongietorriak antolatuten eta, bueno, ongietorriak eta arrerak heine ban eragilea, ba, osoa izan zan ez da eh tausoen artean, auzo harrera ar egiten auzoen artean ba, atxuri, bilbi, santutsu eta bizi nahi herribera aukin doguz. Eh lanan diea izendala kontaute, baina landabe horrek ba, bere buelta aukin dau izen be e, ongietorre errefesuatuak kolektiboa ba e, ingerrandia hartu dau eta saretze bikaimaz lortu izen dau, ezta? Da? Hori, e, e, ba, oize, amaika botxogunean aldarrikatu iten genduzan e, gauzen artean, ba, garantzituen etarikoaz, eta, bueno, ba, ba denuntzea hau beharreko gauzen artean, ba, ba oize, aporafobia... E, institutu zinuek e, dekien e, pratikatzen dabien, dabien e, aporafobia e, zutsua, e, hauze da, pobren kontrako e, ekimen e, e, bildurra, bildurra, bildurra sartuun, bai, oize, az, azken matien, e, kanpora begire dauen hiri e, be da, gaurko guenien, baina ez e, kanpoteik datosan eta dirurik ez dekien jenteari e, e. begire. Orduan e, bai dauela klase gauze, gauze bat, eta eta pobren kontrako gauze bat ezta mm. bueno, eta erurek eure, arenalean egin niko akampadaen kontrako ekimenak eta instituzio hor duen hor e, e, kristolango errepresinue jasan e, dabi da., bueno, adi hor duen ja, maia txaldera egin godan e, mobilizazio e, bueno, de jaldi eta luzetuko dabis eta bueno, euren kontaktu kontaktu e, bideak edo e, e, bakoso zuzarkaiz? Esesez, el contacto bai eh, nahi na 9.0 leciaturi maiatzeko maiatzeko mobilizazio hau hau da eh, bueno, pues, Europa maila ikusten da belako, da belako antifasmuoaren eh avanzada uh -huh. bat eta bueno, horrerri aurre egiteko eta urek proposatzen daben eh, eh ekimen hau oraindik eh, maiatzekoa eh, definitu barita goena, manifestazio bat edo igual beste modot mota bateko mobilizazio herrialde baita egingo dena, mm. saiatzen da bizela egiten nori, koordinatuta beste herrialde eta beste hiri batzuekin eta hori bueno, pues, ere niri oso interesante ituritu zaite eta azpimarratu nahi nuela. Bai, bai, bai, txela eh saretzeko lekien eh, kapasitatei, ezta? berak aipatu da u, sare sozialetan eta interneten bilatu eskero errazago topartuko dugu zela, eh? Orduan ongi etorri errefusiatuak bilatuta interneten Naiko izango dala Ba, izaleso zeletan e, Twitterren enla Twitterren eta Facebooken e, e, Bilatzailean infinite izena ba, Erraztopako da bila Ederto, ederto Bale, ba, joango gara urrengo edukietara Baina hori baino lehen igual jarriko dizuegu Kantatxo bat Eta, bueno, ba, aukeratu dugu e, Maliko e, taldexo bat Deitzen dena esmod Eta bere kanta bat deitzen dena dakan Ia guztoko duzuen Osatu La canté sawe na canté corobó Anato file jamana yuparo Dilita La canté sawe na canté file jamana yuparo Dilita con doy tiene ca da canté sawe na canté Edana perfetta ma marti se to vale devo so'mbreta gramo de nacho fekisto la enfilo bepara la ni grocuta bebeka mahila alla ni glo mabi bebeka farahila teriani sinia e mo ke ni horonya vale yani kene ya e mo ke ni kamar a faria o juri la isemeli maula injida yereko conranche Tá com donata be green johna moden kantuen, hori, eh, espero guztoko izana. Gogoratu Irola Erratian gaude eundasazpi.bostean, FM-an, eta interneten bidez Irola Erratia.org-ko streaming horretan sakatuta entzuna algaituzue eta gaude kanpaina mediatikoaren irratsaio honetan 11 botxo egunean bildu ziren kolektiboen inguruan berbaz, eta errepaso txo bat egiten. Baina ehitara egun hori eta e, bertako pues e, hori antolatu zuen e, Pistu Bilbo izeneko kolektibo batek. Pistu Bilbo eta Itzali TV. Eta Itzali MTV, ba, precisamente aste honetan zehar, regondirilako antolatzen MTVaren Music Week esaten de dena, eta Emma Sariak, European Music Awards sari hoiek, egin dituztelako aste azte honetan zehar. Eta, bueno, ba, honen e, antolatu zuten amaika botxo baina aste honetan zehar, regondira, onfalla eta antolatu dituzte hainbat, eta hainbat ekitaldi. Eta horri hori baino lehen, behidela ziguten e, Nota de prensa bat, bai euskeraz eta baita erderaz ere, non eginbitatzen gintuzten e, parte hartzera eure kantolatzen zintuzten e, bueno, pues, e, e, ekintza hauetara, ez? Irakurriko dizuegu bertan e, Nota de prensa horretan e, agertzen ziren e, parrafo pare bat eta, eta horrela ere ikusiko dugu zelako garrantzia daukan ona e, ekitalde hauetara batzea. Como decíamos hace unos días en el Amaika Bochoeguna, vivimos en una barricada. A cada lado de esta barricada no hay solo dos sujetos, la burguesía y las clases desposeídas, sino dos modelos de vida y dos mundos antagónicos, enemigos y en guerra. Esta guerra de mundos y su barricada tiene dos partes claramente definidas. Por un lado, ellos, detrás de las máscaras de Superman, Batman, Están los de siempre, el PNV, los representantes de la oligarquía vasco-española, el gran capital de Iberdrola, BBK, Laboral Kutxa, Astur, la MTV y su eterno espectáculo que mercantiliza las culturas, los cuerpos, los sujetos, etcétera. Y, al otro lado de la barricada, nosotras, el pueblo, la clase trabajadora, los movimientos populares y todas las subjetividades y formas de vida que están trabajando para desmercantilizar, despatriarcalizar y descolonizar Euskal Herria. Desde una toma de posición clara y contundente, queremos invitar a todas las personas que viven en Bilbo a participar con nosotras, a trasladarnos su opinión, a formar parte de los debates y de las movilizaciones. Eta bueno, ba, esan bezala hori, hainbat eta hainbat ekintza eta ekitaldi garatu izan dituztela asteburu edo aste honetan zehar, ez? Habe, asiziren oste gunean bertan, e, etxe barria plazatik egin zuten kale Jira horrekin, eta bar, gero barikoan e, egin zuten maailin guru bat, Majinguruaren ostean jarraitu zuten, e, bueno, protesta eraman zuten harriaga aurrera eta hor, e, bueno, txakindizan e, dugunez atxiroketa batean zen, eta bar, oseak, bueno, iagero aukera daukagun hori komentatzeko. Eta, bueno, ja horren ostean haipatu aldugu hori atxoko kontuak, ez? Atzo goizez, bizikleta martxa, atzo zapatua, azaruak iruan bizikleta martxa bat antolatu egin zutela eta arratsalderako 6 elitikatik abiatzen zen e, manifestazio bat egon dela, hori antolatu izan dutela eta esandako hasieran esan dugun ga, oza, e, gaurko egunerako, domeka honetarako egun osoko egitarau potente bat antolatu izan dela Barakaldon eta hori piztu eskerraldearen eskerraldearen ekimena izan dela. Aurrera segiko dugu irratsaioarekin eta, bueno, beha, beste elkarrizketa bat proposatu buradotzu egu entzule hoi. Eta izango da, punch records ekimenari egin genion elkarrizketa. Hauek ere egon ziren e, amaika botxo egunean eta, bueno, pues aprovechatu genuen kontatu hartzeko. Aspaldiko lagun eta ezagunak dira egia esan Eta, bueno, kontatu hartu Eta euren proiektua saltzeko Eskatu genien elkarrizketa batxo, elkarrizketa batxo baten bitartez Eta, bueno, oso atsegina da Eta, bueno, seguro disfrutatuko duzuela Oren e, bazkaloste honetan Kozatu orduan Punch Records egindako sola salditsua hau. Hamaika botxogunen, e, e, kimenean egon zen beste eragile bat euren artean e, Pants Records e, topau izan genkeen e, Berton. Pants Records e, musika arloan e, autogestinoa eta e, lantxean dabien e, ba, eragile politikoa da. Bat ez be, e, jamaika, e, musika jamaikarraren e, generoan edo. Eta e, eragile hau e, obeto esagututeko esagut e, gure... Eh, laguna Oya, eh, bueno, Lagune, Gaurcoaga Lagune baña, amen, Militante Oya y Senzana, ando de Kogu Aupa, Rastion, Ando Aupa, Suez, Aupa, Irola Sermodus, mm, Bueno, va a menche ya, se aconche Andogun eh, Si metemos las manos en la, en la harina, como se dice <risa> En harina sin gluten, ¿no? Son, harina sin gluten, no dice Bueno, Ando, eh, leen la en cuenta bien Esa eh, uten es daben en Chaco Ser da, ser da Punch Records Baba, ba, e, punch records e, uste dut e, bilboko jendea e, alde esarretik mugitzen de jendea ezagutuko gaituzte e, irumia pegatina jarritugulako e, botxo zon zehar baina horren apartez gara kolektibo bat, musika kolektibo bat politikoa ere non lantzen dugune, sustatzen dugune jamaika kultura edo jamaika musika eta punch records eee E, izena zaten duen moduan ba zigilu bat edo disketxe bat e, e, e, emoten aldu baina da zigilu bat baina asko zere handiagoa eta e, proiektua ba, hainbat gauza lotzen ditu, ozea ez da bakarrik zigilu e, bat baizik eta guk e, egine genuena da e, gu geuk egin Eh, antolatu edo autogestenatu ba, musika prozesu oso bat esan nahi dut. Eh, adibiez guk. Eh, Daukagu, orain eh e, zabaldu berri dugun e, lokal bat print pri, e, primen eta ba guk egin dugu lokal estudio bat, e, grabazio estudioa, eszenatokia eta barra batekin, osea lokal bat eh egin du gure eskuekin eta beste batzuekin. Eta orduan hor ja daukagu base bat e, taldeak edo abeslariak eh grabatzeko. Mm -hmm. Orduan, horres aparte daukagu banda bat Dela ere, kolektiboa, osea, esan dut. ez dela banda fijo bat, mm. e, baizik eta musikariak e, aldatzen joango dira. Orduan, e, banda hori, grabatuko luke, e, abestiak gugeuk grabatu, produziatu, ekoiztu, masterizatu, eta e, fabrikara eraman, eta vinilo moduan argitaratu. Zer, ikusten genuen e, Euskal Herrian falta zelako, Guk hainbezten maite dugun jamaika musika, baina viniloan. Zegur joaten gara pintzada, asko asko eta askotara, eta beti falta izan dugu gure izkuntza. Eta arduan, eh, esan genuen egun batean. Jota, zer gaitik ez gu egiten mu. Eta zanean, qué cojones, tío, Bilbao ta arregalazo. Eta <risa> ez elego eta eta horretan gabiz. Claro, horrek suposatzen da e, proiektua nahiko integrala izatea eta eta bueno, e, e, gauza guzti horiek aurrera e, aurreratorateko berdan e, infrastruktura edo, ba, seguk eh sortuta, ezta? Bai, bai, eta gainina, osea, oso argi utzi dugu hasieratik, e, oso horizontal arela, eta o dut Gugala pantz, baina pantz gero eta, osea, dago dagoazten, osea, familia hau da, ja da super handia. Osea, okagu lagun, e lagunak direla e, e, ba, musikariak, gero okagu lagunak e, diseinadoreak, e, lagunak egin digutela web horria, lagunak egin, e, egiten digutela kamisetak, eta guzti pants da eta. Uh -huh. Eske gauke behitu. Ulertzekotan pants dauka hori. Lehen aipatut baina orain aipatuko e, dut askoz laburrago eta eta hobeto. Eh pants dira esan dezakegu bost tanca daukan eh zer alketibo bat. Talde baterita Banda hori, ez? Banda hori, eh, bagudetzen dugu jendea jotzeko eh, musika, eta musikariak beti izango dira ezberdinak. Hau da, kolektibizatu nahi dugu banda, ez dugu esan nahi, eh, gugara la banda edo banda hau da. Ez? Banda da, jende pillo. Abeslariak beti izango dira ezberdinak. O sartu sea, nahi dugu fiebre del rege, eh, jende askori, ez? Eta gero, o salde batetik da, la banda, gero da estudioa. Gero da eh eta gero ere daukagu eh vinilo ere jartzeko selektoreak edo DJak, eh? Eta hor daukagu ere una, una bolsa esaten duguna, Boltsa bat. Uhum. Eta dira, ba, euskago ia 190 pertsona dago bolsa horretan sartuta. Horrek zera esan nahi du? binilo guk vinilo bat ateratzen dugunean jende oie, jende horiei ematen diegula la premisa a biztak baño pues el rol hori pues tematico hori se eh, gubeti begiratzen dugu ja, eh... Jamaika, eta zela negiten zutenan, baguk e, kopiatu nahi dugu hemen, mm -hmm. eta gauzari ba, asko, asko gustatzen zari guri. Eta gero ere daukagu beste kolektibo bat, ditzen diela, Bilbo regezkinz, eta dira, e, Bilboko kaskamutxak e, antoratzen dutela ere, ekintxak e, ere, regaren inguruan, baina ja pizkat politikoagoa ba. guaz, mm -hmm. zazan idut, gure... Gure pentsamolea eta gure gu pentsatzen dugun lekuetan beti izango dira politikoak uhum. eta eta gure egiteko erak beti izango da politikoa baina Bilborregezkin kolektiboak adibidez pan pan recordsen baruan daudenak ba hauek dut adibidez eh, Arrazak iraren kontrako Mundialitoa, mm -hmm. eta uh, pintxadak, eta kirolarekin, eta regea, eh, nazten duen eh, ekin txaketea. Mm -hmm. O sea, un poco de todo, eta, o sea, ikusten duziones, da Pio bat pertsona Bai, beraz, beraz en txuleak Bueno, en txuleak bakarrik egizetetik eh, do, do it yourself eh, Filosofia hortara pasetako Gonbidapen zuzena, eh, ez da? Total, total, bai, bai e... Guk eh, autogestionatzen dugu dana Salmentak eh, Dende eh, Zera, eh, prozesua eh, Bidaltzeko edo eh, bitartekariak Distribuzioa mm -hmm. Dana guk, dana mm -hmm. guk Eta hori guk egin dugu estudio bat, guk hasiko gara grabatzen baina e, egingo dugu ere hori ate irekiak jendeari ere ba pikatzeko hori eta pues ke grade otras personas eta gauza da usada, mugitzea eta kolektibizatzea esparru guztiak. Bai, da musikaren atzenengo etapa, consumo abakarrikes, baizik eta musikia barrutike bizitida, ezta? Horia, horia, eh, horia, horia Zerudita egin atxu hando, igual, lelango, kantan, txubet, edo, aurkestan bu eh, Bueno, jakiteko zeriteo zuen ortexik eta, eta aia genti epiketan dan Vale eh, Seina aurkestu enten dugu, no, lelango Venga, euskatalites, euskatalites e, Zingela, esan behar dugu Hori, lehen aipatu duranez, ez, ez genuen lantxuten gure hizkuntza pintxabetan, mm -hmm. e, ba, esan behar dugu euskatalitez dela jamaikaeran argitaratu den euskarazko lehen biziko zingela mm -hmm. ja, e, jamaikarra, ez? Eta e, euskatalitez banda, ba, hemen Bilbono, e, oso den akatz taldearen esango dugu anai arrebak direlaz, eh mm -hmm. eta eurek ba eh jorratze gutezka musika baina beti e, e, euskaldara begiratuz edo fol, euskal folklorearekin nahastuz perduane mm -hmm. a proposa ikusi genuen eh e, ba hori eskalarzko lenda bisiko sinel jamaikara ateratzea eta da ba, gure sigiloarekin eta berainekin eta E, daukate, alde batetik aurrezka oza aurrezkua, baina ezka eran instrumentala, eta beste atletik e, be aurtegian izango litzateke ez titxu kantaren e, e, bertxio bat Euskaldun bek, makilla bek, orduan e, espero dute jarriko duzuela aurrezka ba, oso espetxua eta oso zagune izaten ari biden abestia delako <laughs> Eberto, ba, ba joan gaitezin orduan Euskata laitz e aurrek, aurrezka IA! Yeah! Bueno, veras, hor eh, aukinen izen dugu Aurreska Euskata Laitz eta ba bueno, apurret eh, jarraituteko eh, elkarrisketak gas ando, nokuak ikugu eh, ba, ba, proiektu, eh, proiektu musikal autogestionareoak eta eh, ba Bilbotik eh, oso asko mugitan diezela ezta eta, eta zeuke aleantza bat topa duzu eh pistu bilbo itxailen tv eragilegas ze ze zeratik ikusteazu bes egon buruea proiektu horretan buah e, guk ere betianik ikusi dugulako beste beste herri bat nahi dugula beste eredu mota bat eta eta gu justo aldesarrean bizita ba ikusten dugu oza, ikusi dugu azken Bairuilla urteetan zean aldatzen ari den dana eta fa zeigu bat ere gustatzen eta daus ba, PNV ke ohituta e, daukan modelo hau e, gerotan askagarriagoa dena eta oso oso baskorek batera gustera, ez? Ez dugu ezagutzenia Ba han e, irauri zuten moduan iaz dugu ezagutzen eta ez nor e, saltzen digun hogia gure zoan ez, da, eta dana dira edo cadenaak edo, edo tabernearke arestiak, pihoakea e, e, o salma bate, e, baterez daukane ze ba, konbertsioak eta nire uste pertsonalitatea ari dela piskaneka piskaneka eta beldurra daukagulako ba hau eh bat edo edo Manhattan bat e, bihurtzea. Jainbeste uh -huh. Starbucks eh e, McDonald's eta mierda hauek hemen emen esartzea. Uh -huh. Bai eta eta eta, eta e, orientazio konsumista mainstream hoiek e, oh, yeah. deki izan, e, izan e, bai, ondorio urbanistikoak eta bai ondorio dinogun kulturalak, ezta, geure herriengan. Atseinen ba, bot, botso egune bat betizen eh, da oso intimoa, ezta, eta familiarra. Oine, ia zer datorren. Ia zer datorren parkatuko? Ia zer datorren eh, dinogun turistifikazioa gazetza. Bai, bai, bai, guk ezki oso oso, oso nazkatuta gaude. Ez egu guztatzen bat ere... Eh, eh, Dale, mierda hueque, Enti Biedo, Heineken eh, O sea, go que Antuela Baskari puta bat hemen gure hau zoan, eh, elkartasun bazkari bat, eta eh, bilboko uzdaletxak bil, eh, bidartzen dizkigu zipaioak eh, benda berriz. Eta hori pa, eh, pasatu da hemen bilbin, dela urte gutxi, eta ba, gu beti eh, milaka istorio edo koletia bilatu eh, egin eginalizateko eh, bazkari puta bat. Osa, mm -hmm. eta gero bat. Ejartzen dizkigu, e, inor gazkatzen ez dituen kontsertu edo ku, gauza kulturalak hemen jeineken eta alako mierda gura uzetan, eta zaigu bat ere guztatzen, inoraz du gazkatzen mie, mierda hau. Baitare egiten dutenak gay pride edo komertzializazio hori, e, right. e, hori da, o, ezka, hori da un insulto, eta, eta batez ere, Guk ere, gure hau lan egin dugun harrera e, hau zoan, e, hemen bilbin e, ikusi izan dugu, ba refusiatuekin edo migrantekin egin dugunean lan, o sea, udaletxetatik uda eta instituziotik ozia, sea, kriston hori e, paso egin dutela, mm. eta gainera e, baloriak e, beste leku batera botataz, eta gainera bilbin, Osea, sartu eh, izan behar genuela, eh txan, eta jartzen dugu. Hemengo, eh eraikin batean hemen eh, ongi izaten dugu welcome. Osea, mm. da, osea, guk ardorenu komo eske di mm. o sea, guretzatu da litza da, eh, eske oso oso oso askarria. Mm. Eta gainera ez dugu gusten dela una casualidad. Osea, bai, amendik amendik eta urte batzutara segurazki ikusiko dala, e kulturisidio bat edo zidio bat edo eurei gustetaina jaki izan ere, es jaki izan identitate e, da de batzuk erradiketan saiatzen da bisila, ezta? Ba, bai, bai. Bueno, bando baiongo ara bigarren kantagas, eh, zeine e, ze zeskatu ze, ze, duzu? Beitu, ba, orain entzengo dugu nagestiak kristona izango da. Hauk dira eska eta dira, e, irunia e, talde bat oso-oso gazteak direnak mm -hmm. eta oso-oso-oso ondo e, joratzen dutenak eska eska musika eta ora, e, ba, beraikin kontaktuan jarri ginez, en, beraien bigarren diskoan oso ba, paso kualitatibo handia egin dute e, oza, sea, kualitatezko pauso handia eman dutenez ba, guke beraikin, e, bueno, beti gongada arremaretan baina orain E, jo, kalitatea ikusita esan genien ia, biniloan ateraldugun, ba abesti pane batxoketan azaltziguten baiet eta bere lan egitez, batera ba, genuen e... e siniel bat, eta batetik entzungo dugu, dago, e, bugi jamaikano bat, eta bestean drogsteri bat, mm -hmm. dakagu, don-don bugion dela bugi bat, eta bestetik da... E, betirako Darroxtegi bat e, Amoiozko kanta bat uhum. Eta oso oso oso polita Eta oso ondo jor, e, Jorratuz eta bari, e, Kristona Euskaraz Iruñerria Eta roxtegia Pasada Ederto, ba ontxe Su e, hongo Eskabidean betirako gaziongo ga Eta bueltan egon goreba Ostera be Agurtutaeko ba, elkarriz eta el Atope, no? aopai dola <laughs> Zaitasun izi gehan, babarit zaitu Goroan, beti danik beti lako Ah, ah, ah, ah, itzen artean aditzen zaitu gu eh, eskabirean eh, eh, betirako eta, bueno, amaitutzeko amaituteko elkarrizketagaz eando eh, eh, bueno, lehen haipa, aipatu dugu ba, ba zueke gombidea edo le, eh, e, bialtan dozuela gentiai, ba, zegun ba, eh, proiekture da sartzeako ez da ze kontaktu modu edo, ze zelan kontata obaldau gentiek zebukaz? Bueno, ba, gu dakagu eh... E-mail bat, delapantzarekorts.gmail.com, baina okagu e, Facebooka, Instagram eta oza, interneten gauz. Eta orain e, e, jarriko dugu ya, ja, e, okagu diseinatuta web horri atlea, eta emendik egutsira e, jarriko dugu ja. Orduena zeu zeun webunea laster egongo dala ikusdai bai, eh zera e, e, e, internetean, ezta? Hori oh, da bai. Eta asambleak edo eh leku seren asambleak edo no sito zu Bueno, asamblea dira naiko piratak eta ez daukagu egu figorik. Eta eta gileenetan egiten da guretxean, etxean. Osea, jendea etorri badu, e, deitu bardugu guri. Arrera kristo langue aukeko hori bai, ez da. Baina, baina ditu, e, e, e, egingo dugu e, e, zapatu honetan egongo gara pintsatzen Kremlinen eh akatz taliaren eh jai bat egongo er, delako bidoki bideoclip eh, grabaketa eta gukago gara musika jartzen. Uhum. Eta gero ere, esango dugu eh, abenduak ama bostean irekiko dugula gure estudio eta espazioa jendeari erakusteko zer, egun horretan antoratuko dugu reggaetrein. Euskal Herri osotik eh, abiatu den eh, konsertu bat eta horain justu abenduak ama, bost, ama bostean bilbora dator. Eta gukiko dugu, arte irekia gure estudioan fanzine, rege fanzine bat aurkeztuko e, dugu, pintxada bat egingo dugu hor lokalean, dela prime kalean, eta gero dago, saspikatun kontsertua, espuela tabernan pintxada bat, eta gero krelminen ere pintxada bat. Eta dana izan moda e, gure kolektibua autogestionatxeko. Osondo, hor beraz, e, Bil, Bilbon e, ontsi bertone loretzen hazi e, direzan... E... E politiko, e politiko batzuen baten e, e, gonbidapena lusapena hortze dau eh urrengo pintzak eta egongo dieslak eta bueno laster beraz webgunea Huekunea internetea, me bai Bueno, ba, bando, ba, ba eskerrik asko Eskerrik asko eta Ia ia ikusten gari zen kaletik, laster? Bai, eskerrik asko irola erradia Eta Mi eskerrik kalean egotea gehietik Or borrokan Irrautea eta Jendeari esango dio da Piztu irola eta itxalien tibi <risa> <risa> vale, Ba mi esker eta muso, muso handi bat, eh? Muso handi esker, bai Baila, ikerarte Horixe izan da, pantxe rekordzekin eukindu dugun elkarrizketan, gure ando lagun, lagun minarekin, eta bueno, pues... Eh klabe batzuk que kolektibo honenganean eh bueno, aurkeztu egin dugu oso ondo zer dan eta bueno, hori, ba, kolektibo hau musikala da, kolektibo musikal bat da, e, euren beharresanak eh asetzeko, autogestionatua eta ideologia antiautoritarioa daukatela, bueno, pues eh da, e, eta bueno, pues, euren helburu nagusia da Euskal Herrian eta Bilbon batez ere, ba, reggae eta e, jamaikar musika, ba, Gabezi hori, dagoela, hori jorratzea eta berreskuratzea eta ba, sustatzea, ez? E, hau publikatzen dugunean gure esarean, gure web eta telegramean eta bar, e, e, gehituko dugu estekatxo bat eta bertan topatuko duzue, e, bueno... E, Eure eke eh, publikatutako testu bat non asaltzen du den obeto kolektibo honen ardatzak, ez? Esatea, bueno ba, dela alde batetik zigilu edo diskografica lana jorratzea, beste alde batetik eh, grabazio estudio bat ere garatu dutela, batez ere topaketa espazio bat izango dena eurentxako, e, e, garatu dutela bebai bakin banda bat, e, bakin bandaren ideia da hainbat eh, artista desberdin pasatual izate bando netatik, abeslari desberdinak eh, partekatzea talde hau. Eta, eta bebai horrekin batera DJ Selektoren talde etxoa bategin egin dutela, ez? E, testu horretan, bebai aripatzen dituzte euren ardatz ideologikoak esan bezala, baina batez ere anti dela denla, ez? Eta, bueno, interesanta ditu zaigu, e, e, elkarrizketan zehar aipatzen dutenean nola, e, ba hori, e, Bilboko eta, bueno, Gure mm, pentsamoldea, mm, musikariko izaten dela kontsumitzea, gu garela musikaren kontsumitzaileak eta orduan duan pues, nolabait estir atenditzen musikaren prozesu integral osoa, ez? sortzetik, grabatzetik, produzitzetik, gero hori zelan sozializatzen den, zelan zabaltzen den eta zelan hori Eh, disfrutatzen dugun, jasotzen dugunean entzuten dugunean, dantzatzen dugunean eta espetakuletara joaten garenean bueno, oso interesantea da eh, kolektibo honek eh, proposatzen diguna eta gainera bueno, oso divertidoa ere eh, topatzen ditugunean ekintza desberdinetan Uh, Urrengoa talekin segitu aurretik, e, kantatxo batekin jarriko zaituztegu esperuan ba, Burbat arna sartzeko honek eta e, deskantzatzeko ere bai Hainbeste bla bla bla entzun ostean Eta bueno, ze jarriko dizugu, ba, ze apropozagorik akatz baino ezta? Akatz bilboko e, eska talde mitikoaren akasa noboi kantua jarriko dizugu Eta hortxe jarrituko dugu ostean <gülüyor> A casa nubos Bueno, ta eh Akats Bilbotarren eh musikeaga se alaitoztean, eh, oin eh, ba, bueno, ba, eh, edukin desatzegin bat eh eskuartea eh, ekarri beharrean beharrean gago atzenen eh, ba, komentatu beharko geusi bat izan be eh barikuen eh Pistu bilbo itsaliem tibiko eh ba, kideek, ba, ba, errepresio epizodioat e, jazan ebien, eta gure ba, bueno, ba, ba, egonke azaldu e, zer pasau zen, baina zero beto azaltzeko e, Piztu Bilbo, MTV Itxali, e, itxali e, Plataforma Berak e, bielduetako Nota de Prensa baino hobeto ez da? Arkaetxo, hortiz, idegozu Nota de Prensa, irakurriko dugu eureke idatxetakoa? Haman -hmm, hmm, Gaurkoan, kontutan izanik, Harriaga Antzokian Euskal Kultura zapusten dituen kulturbalore hegemonikoak sustatzen dituen mtv -ko kontzertuak burutzen ari zirela, alda, alde zaharretik e, abiaturiko kalejitera, heldu da bertara, Harriagara. Harriaga plazan zeuden segurtasun pribatu eta hartzainek, kalegirako partaideen kontra oldarkoan erasotu dute. Ondorioz, bi pertsona identifikatu eta lagun bat atxilotu eroan dabe E, beraien kontrako ustezko erasoen aitzakipean. Gertatutakoa salatzeaz gain, MTBak gure kaleak militarizatzea ekarri duela salatu nahi dugu. Benetan, tamales, eh, estado de sitio antzeko bat eh, eh, ari gara sufritan Bilbon, ez da? Eh, bat be, berton eh, bisigarenok eta, bueno, araan gehiago eh, eh, dizidentzi epratiketan eh, dugunok, ez da? Uhum. Bueno, ba, onen, bueno, jakin esan eh, beharrean gagoz be bai, eh, ba, jakin izendo gule, ba, nahiz eta atxilotute izen eta errepremitute izen, ba, eh, gente guztize dauela kalien, o sea, ez dauzela ondio atxilotera, askatuen biezela. Bale, e, hau puntualizagoztean e, e, begira da apurbetu rundu foko aldatu eta joango gara kurdistan aldera. Izen be, amaika botxo egune, egunean, ekimen hartan, han ba, topau hal izan gendun e, kurdistanekin elkartasun plataforma. Eta ba, bueno, eh lenguan elkarrizketaingen ontson Marianerri eta ba, ba, ederkia saldu hoskun moduen, ba, e, ba, pin, e, pinta be josku e, e, Kurdistanen eta euren plataformaren, ba, purbet eh borradorea, ezta? Purrek eu be ulertuteko nondi eh plata eragil honen e, nondi nolakoak. Orduan e, Joango galkarrizketagas? Bai, guatzen. Avanti. Bueno, y al hilo de, de la crónica de La Maika Bochoguna que, que se dio el sábado entre los los agentes políticos que pudimos encontrar en, en, en la iniciativa, eh, encontramos a Kurdistán aquí en el Kartasun Plataforma, eh, una plataforma eh, de, de solidaridad y trabajo y trabajo conjunto con Kurdistán. Que, ...que también se encontraba allí para para profundizar, eh, digamos, en el conocimiento de la gente... ...tenemos con nosotros al, al otro lado del hilo a Marian. Hola, Marian. Hola, buenos días. Y bueno, para, para hacer un primer esbozo de, de lo que es eh, la plataforma de, de solidaridad con Kurdistán... ...digamos, ¿qué actividades realiza el colectivo y, y qué puntos de confluencia tenéis con, con la iniciativa Amaika Bochoguna? Bueno eh la plataforma de solidaridad con el kurdistán es una plataforma que lleva eh, tres años más o menos eh funcionando es una eh, eh, plataforma que están eh, las organizaciones internacionalistas como comités oscapen están Neuro de os kurdo y también hay diferentes personas en nivel individual internacionalistas que solidarizamos con tema del pueblo kurdo. Eh, evidentemente plataforma tiene muchas muchos eh, muchas eh, actividades que realiza durante el año eh, como concentraciones, dar charlas, conferencias eh, y también una, un ciclo de cine cudo que llevamos ya dos años eh, eh, organizando De hecho este año también el mes que viene en noviembre tendremos segundo tercer siglo destino ocurdo en euskalría uh -huh. y el segundo que, que organiza la, la plataforma y bueno el sábado estuvimos para vendiendo libros panuelos curdos para más que nada sensibilizar el tema del pueblo o kurdo y pues que que estemos junto con organizaciones y colectivos sociales en eukalría uh -huh. porque nos interesa mucho trabajar juntos si sí, luego, luego profundizaremos en, en ese trabajo de encuentro pero primero vamos un poquillo a esbozar la actualidad que está pasando eh, en el kurdistán eh, bueno siempre se, se, se pone en primera línea o lo más conocido de Kurdistán es, es la es la parte de rollaba no que en qué, en qué punto está actualmente rollaba Eh, pues arroaba eh, efectivamente pondrá en primera punta no sólo aquí que sino para el pueblo kurdo en general también porque es una esperanza y una alternativa para otras partes de kurdistán arroaba uh -huh. pues desde el, desde hace meses uh, ocho nueve meses que ya eh, el cantón de afín está ocupado por el ejército turco junto con los dihadistas. Eh, y ya el, los campos de los refugiados, la gente de Afrin que han podido huir, se encuentran en los campos de refugiados, en una situación bastante crítica. Y también la gente que han quedado en Afrin pues eh, están bajo torturas, cada día tenemos noticia que secuestran mucha gente. Y de otros cantones también hay muchos problemas, porque Rojava todavía políticamente no está reconocido. Sí. Los únicos que solidarizan con, el, con Rojava son movimientos sociales y revolucionarios. Entonces eh es difícil, eh es difícil la revolución que están haciendo en Rojava, están poniendo todo lo que puede, el pueblo kurdo eh, tiene apoyo de otras partes de Kurdistán también, pero aún así está bajo amenaza porque de hecho ayer el Estado turco Eh, atacó a beach o sea, no está eh, está eh, Rojava es, es una parte de Kurdistán que uh -huh. como lleva el proyecto del confederalismo democrático en práctica uh -huh. entonces está bajo amenaza de, del Estado turco y del de resto de los estados también porque uh -huh. eh, de, de hecho ayer mismo el señor Erdogan amenazó que, que no, no aceptarán otra vez que lleva varias veces diciéndolo que no aceptaran ninguna autonomía kurda fuera de, de sus fronteras, eh, como un vecino. Entonces es es realmente peligroso y puede ser que el señor Erdogan y el Estado turco eh, empiezan a, a atacar fuertemente, porque ya ataque ya hay, de hecho, hace la semana pasada creo que han atacado varias aldeas de Kobane uh -huh. con... Sí, y entonces es, es peligroso lo que está pasando en Rojava y uh, pues el pueblo kurdo uh, tiene mucho miedo de, de perder este, esta revolución que tenemos en Rojava porque, uh -huh. como he dicho, es eh, nuestra alternativa. Uh -huh. Sí, has comentado que, que al igual que en Rojava, en otros puntos también está está surgiendo, digamos, los problemas para, para contener eh, el territorio liberado. ¿Qué está pasando en Rojelat? Pues Roshanat eh es es el parte más digamos aislado uh -huh. uh, de noticias también. Roshanat es el segundo parte de gran más grande de Kurdistán, pero está bajo de administración de régimen iraní, que es un régimen teocrático, autoritario, un régimen corrupto uh -huh. que ya eh, ya no no solo tiene problema con el pueblo kurdo, que sino ya el régimen iraní es un problema para la sociedad eh, en general en irán uh -huh. eh, en ro la eh, pues eh, el mes pasado han ejecutado tres presos políticos y han asesinado eh, últimamente varios miembros de organizaciones de derechos humanos cuadros de, de partido de la vida libre de, de kurdistán porque porque la ...que va el sistema del confederalismo democrático en Rochalat... ...este año eh, ya como analizan la situación de Irán... ...que está realmente en peligro... ...tanto fuera de las fronteras como dentro... ...porque Irán está pasando por un crisis económico... ...por un, por un crisis alimentario, eh, por una pobreza... ...la mitad de, de Irán ya está seco, no tiene agua... Eh, ...y encima de estos problemas, de muchos problemas fuera... ...en nivel diplomático de sus fronteras y hay un peligro realmente encima de Irán entonces como los kurdos que ni estamos de acuerdo con régimen iraní, ni estamos de acuerdo con eh, que entra ninguna fuerza exterior a Irán eh, que ataquen a Irán entonces eh, han publicado varias hojas de ruta para que empiezan a un poco democratizar la situación de Irán dentro eh, y que, y que ...el régimen iraní intenta... ...a unos cambios democráticos... ...a unos cambios democráticos... ...pero la respuesta ha sido ejecución... ...ha sido represión, ha sido torturas ...y ha sido asesinados ...por parte del régimen iraní... Uh -huh. ...entonces la gente, la sociedad... ...lleva meses manifestándose... Eh, ...haciendo concentraciones... ...manifestaciones en diferentes ciudades... ...han hecho huelgas generales en Kurdistán de Irán... ...en Bajalat... Uh -huh. ...por eh, como un... ...digamos... Eh, obedeciencia civil contra las, eh, las ejecuciones que han hecho de los presos políticos y también por eh, parte de otras partes de Irán hay huelgas de profesores, huelgas de universitarios huelgas de camioneros, de taxistas de trabajadores de los mercados o sea, la situación está muy complicada de Irán en general y de Roshalat pues aún más porque como el pueblo kurdo, y aquí estamos en tres partes, en la guerra. Uh -huh. Ahí está el tema de Sinjar, de Kerkuk, de una parte uh -huh. de Kurdistán, Bashur. Ahí está el tema de Bakur, uh -huh. que está muy complicado y llevan años en guerra. practican Prácticamente con aviones han, eh, han bombardeado sur de de Bakur, sur de Diyarbakir, uh -huh. y las ciudades como Shirna, como Yisrael, como Neseibin. Y luego está Rojava, está Afrin, que está encima de la mesa, y los kurdos no quieren tener ninguna, no han llegado a ninguna negociación que han tenido, ni con Bashar al ni con otros países, porque lo que el primero que piden los kurdos es recuperación de Afrin. Uh -huh. Entonces, eh, realmente, el pueblo kurdo no quiere tener otro frente abierto que, uh -huh. que es de Rojala, pero ya últimos días El estado iraní ha llevado muchos armamentos pesados y y su ejército a las fronteras de de rochalat y parece que eh, es peligroso porque es probable que han llegado a un acuerdo a algún acuerdo con el estado turco para atacar a las montañas de kurdistán desde rochalat y evidentemente ahí sí que rolat va a defender y, y entrarán en una guerra y terminará el autofuego que llevan. ...que desde 2011 tienen con Tejak. Sí, eh, inter, eh, pactos e intereses eh, entre enemigos antagonistas... ...para un, para un objetivo común eh, imperialista... Que, ...y hablando de imperialismo, pues eh, eh, obviamente no solo los estados... Eh, eh, ...que rodean eh, Kurdistán, eh, eh, amenazan Kurdistán... ...sino los estados imperialistas y, y demás como Estados Unidos, Europa en los que eh, el, el confederalismo democrático busca alianzas y puntos de encuentro con, con movimientos afines, ¿no? ¿Qué iniciativas está llevando a cabo el movimiento kurdo para, para dar a conocer el confederalismo democrático en, en Europa, en el mundo? Sab eh, supimos que, que hubo encuentros de genealogía en Bilbao y conferencia de mujeres en Frankfurt. ¿Qué, qué tipo de, de inicia iniciativas se toman? Eh, sí, es que si sí, podemos nombrarlo diplomacia kurda, diplomacia kurda realmente hasta los últimos años ha sido, eh, digamos, eh, de alguna manera un fracasado porque era un diplomacia clásico que solo eh, tenía frente um, a los parlamentos, los estados, pero ya lo vemos que ya lo han visto por experiencia, y Afrin es el último punto de que ya el pueblo kurdo llegó a un momento que, que tener relaciones con los estados o con eh, países imperialistas no no les va a ayudar nada. Entonces, pero también a, a, al lado de esto, el pueblo kurdo siempre intentó tener relaciones con, el, con los movimientos sociales, con... Eh, movimientos populares en diferentes sociedades pero desde desde hace cinco o seis años eh, pues eh, realmente el movimiento judo dio una gira y lo que eh, esta gira es que eh, ya es eh, trabajar junto con los movimientos sociales populares movimientos feministas y eh, etcétera etcétera uh -huh. Uh -huh. o sea eh, la mayoría de potencial y energía de, de representantes kurdos, de organizaciones que están en Europa o están en diferentes países, eh, pues será será con movimientos populares. Mm -hmm. Y aquí en, en Europa tenemos la Sociedad Democrática de los Kurdos en Europa. La Sociedad Democrática de los curdos en Europa, que digamos, está centralizado de en los países como Alemania, como Bélgica, como Svecia, pues tiene más de 600 organizaciones kurdos dentro. Sí. Mm -hmm entonces eh, eh, el trabajo que realiza es pues, crear plataformas crear grupos de mujeres crear eh, grupos de trabajo juntos no uh -huh. solidaridad entre ambos ambos pueblos y claro eh, evidentemente eu buscarría es un punto importante para nosotros uh -huh. Uh -huh. entonces eh, como las mujeres que, que aquí tienen en plataforma también tenemos un grupo de mujeres uh -huh. y tenemos fundaciones con Con movimientos feministas en Euskalovía también, eh, pues el grupo, tenemos un grupo pequeñito de, de las compañeras que, que tienen relación con Academia de Gneology en Europa, que tiene el centro en Bélgica, y eh, han realizado un encuentro de mujeres en Bilbao, uh -huh. en La Carmela, eh, que eh, más de 70 mujeres de diferentes países del sur de Europa, Eh, nos hemos juntado ahí y estuvimos cinco días eh, de charlas, seminarios y conferencias. Eh, y de esta manera han hecho en diferentes países como Italia, como Portugal, eh, en diferentes otros países también. Y de esto pues llevó a, a eh, Conferencia Internacional de Mujeres en Frankfurt, que ahí ya eh, juntaron más de 500 mujeres de diferentes puntos mm. del mundo. Y eso realmente ha sido un éxito, un gran trabajo uh -huh. y un gran esfuerzo para que juntamos las mujeres y que analizamos en crisis capitalista uh -huh. e intereses imperialistas y cómo las mujeres cómo podemos enfrentar a, a esto. Uh -huh, uh -huh. Eh, bien, Marian, ¿nos puedes hacer un poco el esbozo de, de las iniciativas o el futuro que... Que, que le espera a kurdistas kurdistán de quien el carta plataforma para los los siguientes plazo medio corto las o a sea, los planes que tenéis los proyectos que, te, que tenéis en marcha y demás eh, pues proyectos como digo las charlas, las charlas surgen uh -huh. eh, las, charlas, las charlas surgen según las actividades de aquí también pero en noviembre tenemos un un ciclo de cine kurdo con películas muy muy interesantes que la plataforma lleva lleva meses uh, realizando y, y organizando este ciclo de cine kurdo y esperamos que, que gente participe y que damos otro punto diferente del pueblo kurdo, la, las realidades del pueblo kurdo uh -huh. eh, por parte de cinematografía no uh -huh. que también es una manera de sensibilizar el tema del del pueblo kurdo, y luego son eh, por, eh, concentraciones y, y manifestaciones pues que surgen con, con los momentos que pasa el pueblo kurdo en general, ¿no? Uh -huh. Depende de, por ejemplo, para Afrin hemos hecho manifestaciones, concentraciones, para ejecución de los presos políticos en Rogelat, uh -huh. hemos hecho concentraciones, de hecho ha sido una concentración urgente, pero han participado bastante bastante gente, ¿no? Uh -huh. eh, y ese es un poco de vía del trabajo que como plataforma y son entrevistas también que, que realizamos. Uh -huh. Y para las personas oyentes que estén interesadas en buscaros eh, eh, y participar en vuestras iniciativas, ¿cómo podrían contactar con o recibir información del proyecto? Eh, pues no, eh, aquí hay una asociación vasca kurda que se llama euros de buscar kurdo el que suelemos publicar los eh, lo que organiza plataforma también uh -huh. está eh, tenemos página en twitter facebook kurdistán el cartasuna uh -huh. que quien busca ahí sí que publicamos todos los eh, todos, todos los actos que, que actividades que organizamos de hecho, traducir a los artículos y últimos noticias sobre Kurdistán y también las páginas de Azkapena y Comité Internacionalista como parte, como son parte de, de plataforma también ahí publicamos y la gente que, que quiere contactar con nosotros pues puede vía, eh, vía Facebook, vía Twitter y vía páginas de las organizaciones internacionalistas seguramente que puede llegar a nosotros Muy bien, pues perfecto, Marian. Pues, eh, pues muchas gracias por, por profundizarnos en, en las iniciativas que lleváis parte y en la cuestión de Kurdistán. ¿Algo que decir así para acabar la entrevista? Eh, muchas gracias por, eh, por darme esta oportunidad y que espero una, que tengamos una solidaridad eh, por parte de ambos, de, de los dos pueblos, de Euskal y Kurdistán, Eh, que seguramente somos los pueblos que nos podemos ayudar y nos podemos mm. solidarizar entre nosotros seguro, seguro que, que encontramos un montón de puntos de encuentro y de hermanamiento, vamos de, de sororidad también bueno, pues muchas gracias Marian eh, eh, pues eh, te emplazamos para otro momento y ya esta, vamos, esta, relación, esta relación de charlas y, y de entrevistas eh, que vamos, que seguirá en un futuro así que nos encontraremos nosotros también Ezkerrik asko. Zehuri, agur. Bueno, ba, eskerrak emoti, emoti beste es mariani, benetan bikaina eskeniozkun elkarrizketa. Elkarrizketa kurdistanekin elkartasun plataformari buruzkoa, eta, bueno, eh, kurdistani bere nioun nosotasunerari buruzkoa Kurdistanekin elkartasun plataformaak 3 urte bete ditu oindala giti eta bueno, bere militantzie ba e, kontzentrat e, e, bueno, eta eta aliantzak e, e, ba, garatutea deko bere, bere beharra eta bueno ba, komite internacionalista ka se escapen eta bueno militante topaten da eh euren eh ba aliantza aukera. Eh Navar navarmentzekoa batezbe bi ardatz e, bere elkarrizketan. Batetik. Zelan e, zelan e, ba bueno e, Iranen administraziopean da dagoen regioa Royelat E, ba, bueno, irana, iranen e, krisi ekonomikoa dela ta, ba, Iranek eh atakatu dauela roirelat eta bueno, eh han bisidabien eh ba, egoera latsa ezta, hango hango e, biztanleriak. E izan be e, ba, e, Kurdistanek e, ba Frinen e, E, Inbertiten dauz e, bere alegin militar guztizek eta royalate definitea e, apurbet e, gatsa edo esfor sobra esfortxo bat, e, suposestuten da, euren txako. E, Beste alde batetik zelan, espliketan dauen e, diplomazia kurdo, e, dinogun, estatu harteko horrek... E, E, ba, porrote, zelan egin dauen porrote, zta? eta ba, e, darabelten estrategia barri ze, e, Europako eragile politiko iraultzailen ganako begira da batean oinarritzen dala, eta ba, bueno, e, oso interesantea e, e, diplomazia, e, diplomazia kurduak egin dauen biraje hori. Esatea, e, euren ekimenak edo e, e, E, eukimenen berri e, aukiteko, ba, e, hainbat e, bide dauz. Alde batetik, Neuroz Euskal Kurdu elkartearen bidez, ere, jakinen zein kies e, euren ekimenak, eta, bueno, bestaldetik oso arrasa izango da, kurdistanekin e, elkartasun plataforma, e, Twitterren edo Facebooken edo lango sare sozialetan finita bilatzailean, ba, errazore urtengo jatxu ez. da. Esatea gero guk eh, publikatzerakoan hau, gu eborrian eta bar, ba, jarriko dugutu gula kontatu horiek. Eh, Exatamente. E, hori ze, hori ze. Vale, eta joango gara ba, Marianek eskatutako abestiz egaz, eta, ba, bueno, e, izena silbus utari da, eta, ba, gozeizu, eh? Miena, dindakwa zehera, jengi, röpkeet, jam Horrera sigiko dugu gaurko irratxe potente-potentea izaten ari da, eta ja, kasi-kasi amaitzen ari garela. Uh, jarraian, azkeneko elkarrizketa txobatekin gego dugu, eh, piztu bilboko kidearekin, baina hori baino lehen, eh, bueno, komentatu nahi dizuegu, eh, nola, uh, bueno, pasaden astean... Eh, E, jaso genuela Eurek biddelitako valorazio bat hamaika botxo egun honi buruzkoa, bai? uh, labur, laburrean azpimarratuko dizkizu eta bueno, bertan aipatzen ziren bi, bi kontutxo. Alde batetik oso valorazio positiboa egiten duela bai hamaika botxo egun antolatzen zuen piztu Bilbo itzaen TV eragile honek kolektibo honek baina baita bertara inbitatuta eta parte hartzera hurbildu ziren beste kolektiboek ere bai etorri ziren berrogeita hamar kolektibotik gora eta Bueno, aspin ia denek, e, ba, bari, e, balorazio positiboa egiten dutela, ia denek ez, denek egiten dutela balorazio positiboa, esan ez, bueno, ba, alde batetik, e, iri ereduaren e, ideia hori, ideea hau imposatu egiten zaigula, modelo hau imposatu egiten zaigula, eta horren kontra gaudenok e, e, elkartzearen ideia ez, alde batetik, e... Salatzen dugun hau salatu behar dela, eta horretarako balio izan zuela, horretik positiboa ekintza hori, eta baita ere zaretz ere ahalmen hori, e, bueno, indartu zuelako, ez? Elkartu zirelako hainbat eta hainbatera gile, eta bueno, pos, elkarrekin egin zutelako, ospatu zutelako egun hau. Esatea e, kritika moduan valorazioan ere kritikaren bat edo hobetzeko e, apuntoren bat azpimarratzen dela eta esatea bueno, ba, Bilboko e, e, militantziak e, askotan konzentratu egiten dira alde zaharrean eta bueno pues, jasotzen dute hori kezkagarria dela eta saiatu egin bergarela beste usueetan ere honelako e, ekitaldiak hitzaldiak edo bestelakoak ere bai antolatzen. Hori izango zen e, el karrisketa o sea Berak helarazten digun valorazioa. Eh entzungo dugu e, beste elkarrisketatxo bat. Oraingoko oraingoan izango da piztu Bilboko kideari egindakoa. Ia Berak nola kontatzen digun, ba hori, eh eta eh egunotan bizi izan duguna. Bale, ba, esan dakua, daukagu telefonoaren bestaldean, piztu bilbo eta itzali emtibiko e, kide bat, eta bueno, ba, berari galdetun edizki egu, aste eta aste honek emondituenak, e, harin batean, ze, bueno, e, lehen nago egin dugu irakurketa bat, ez, e, gitarraoaren egin irakurketa bat, baita e, piztu eskerraldean, barakaldon egiten ari diren gauzen egitarraoaren e, e, e, irakurketa bat, eta beraz ezta izango horren beste hori kontatzea, baizik eta, bueno, balora ziotxo bat egitea, egia da ere oso goiz dela kolektiboak berak egiteko valorazioa. Orduan, e, bueno, eskatuko digu kide honei egiteko valorazioa bere izenean eta arineketan. Eta orduan, bueno, esandakoa, ordokagu laguna bestaldean, kaixo. Aupa, Zelan. Eta ondo, ondo go, Zelan, zaudezu? E, ondo, ja, pizka kantzatua, baina mm -hmm. e indarrekin gainean. Ederto, ederto, beti indartxu egun mergala. E, bueno, ba, esandakoa guri interesatzen zaigu jakitea e, batez ere harreran, nolako izango izan den, ba bizikletaldia eta atxoko manifestazioa eta beste mai ingurua eta eta beste istoria eta bueno, gero enteratu gara, ba e, gauean egon zela e, identifikazio batzuk eta bat atxiloketa bat, atxo ere bai egon zela erretenzio batzuk eta pertsona bat erretenituta egon zela eta bar, eta bueno, igual, horren guruan, horren guztiania ja, ba, ariñeketan, zehozer, e, komentatu aldi guzunzuk? Ba, ea, nondikazi, ba, bai, ikusi, osa, nire guztetan, beti ere, ez dugulako esan sandezun bezala denbora asterik izan e, gure artean baloratzeko, mm -hmm. bakarrike hor, e, poteoan edo, atratako, beti m, balorazio txiki horiek, baina, berez, e, instituzioek antalutuako ekimen hau, entibiaren e, zarien inguruko Ba guzti hau, ba, baite ere izan duela bere gora aberherak haste e, osoan zehar. ezta ba, nola jarri dituzten euren e, aur ikupenak superaltu eta gero degia esan, ba, kontsatuetara joan diren pertsonek ba, ikusie duteez, zela inbesterako e, segurtasun maila zela superaltu polizia zela eku guztietan eta nola baite halako gauzak ere izan dituztela ba, ondoriak eggunko bizitzen. Gero gure parte, zer izan dugun e, ekimenetan ba, bai, e, oskiraleko e, dese, Oztuguneko kale jiran e, mangenuena bilboko alde zarretik e, Naiko polita izan zan, jendetsua eta halaia ba, e, eta gure asmoa, omentzuan, ba, urbiltzea, arria garainoan jotzen zuten e, dos planetas, uste dut mm, hau, Eta... Hau, hau. Eh? Bai, bai, bai, bai, hori bai, oiz, Eta ara hurbiltzea zan asmoa, gero zirko saiocho bat e, burutzeko entibiaren gala guztia galaguztia ba, kritikatzeko e, Beti ere gure asmoa izan da alik eta baimen gutxien eskatzea ez dugulako uste baimenak eskatu garritugunik e, espazio publikoak e, gure ganatzeko eta hori ere izan zen e, ba, oztopo bat edo e, arrazoi bat e, ozteguneko ba, ba, gertak izunentzako E, hor zegoen e, polizia asko eta zeuden nahiko urduri, naiz eta ez zegoen bentsat beltzik edo alako disturbio izturbioetarako poliziarik. Uh -huh. Baina bueno, izan zan hori ikamaik abate neskatila neskabatekin, non e, ba, polizia batek zapaldu egin zion hor katila neskari eta neskabat nola baite reakzionatu egiten zuen. E, bultzara, bultzara txiki batekin eta hori horrek eman zuen e, arrasoia e, atxakur batek etortzeko ozera, polizia batek etortzeko eta neska atzilotu izateko gero ba hortik ibilik ginen pizkaginago eta mm, ekimena bukatu ostean mm, bai euripean zaiatu ba, ginen e, talde jator bat joaten e, komisalde gira neska hau itxaroteko uh -huh, eta horregon sineten hortik ere seguimiento egin zenuten protesta purxo bat Bueno, protesta baina, oaregon ginen, enezkari elkartasuna ematen, uh -huh. ordu pare bat, eta gero askatu egin zuten. Uh -huh. e, Urren gunean e, hostilaldean, izan genuen hartzaldean, mainguru bat, e, euskal kulturaren e, eta espazio publikoaren inguruko simbologiaz eta e, indar... E, Da, ba nola berrer hartzen, dituz, o sea, hartzen dituzten espazio publikoak instituzioek, nola aldatu egiten dituzten, dituzten eta gero gu ere ze aukera etegun hoieke berraskuratzeko beste gausa batzuen artean. E, izan egon ginen pare batordut erdi hor e, goso goso eztabaidatzen, jendetza egon santzirikan bete beterik, mm -hmm. zekienuen e, uste alakorik, e, ba gisu ba, ere, eta pff, normalean jendea badoa zubian kanporat, ta eskonen uste E, aldako arrera izango denuenik. Bai, desde lugu argazki batzuk agertu dira, eta bai, bai, lepo, mm. oraino egon zan. Hoiz, eda, eta eman ziren ez batzuk gerorako, ere, ba, eluzkal zorkutzaen eta Euskal musikaren inguruko ortsmugei buruz, ere, aterazan ez da bat, baita ere musika musikataldeen e, paperari buruz alako makroekin benetan, ba, nola baita, e, asken neguretan ere, mandan zaleso zeretan eta mandan ez buruz. Mm. -hmm, mm -hmm. Em, urrengo gune, da, egunean bertan bu, bu, burut egin jinkana bat, jinkana desobediente bat, non bidean zehar e, Aldesarretik eta Abandaraino gutxi ziren hainbat ekintza, ba gehiengoak izan ziren e, komunikaziokoak ba pankartak jartzen, pegatinak eta halako gauzatuak. Nahiko ondo, gustora ta e, baina hori ere bertan bera geratu egin izan bestaltuta e, genukana kanpada, nahikoak eginelako hori e, ere kontuan izan da, alako ba, gauza bat, ba, behar duelako ere atzean inden mutxo bat. Gurren e, gunean biziketa martxan ere, ba, jindetxo izan zen, antza hori tamar pertsona, bizikletekin, banderakin, eta errepediak e, hartzen, eta arratzaldean, manifestazioa. Manifestazioa ere, gure haure kuspenak inditu zituzten, Hor gehun den, elliptika plazan jendea itxoiten eta ondoan zegoen karton eh, hotelean, nomen zegoen Janet Jackson eta momentu baten zegoen jende gehiago hotel karton Janet Jackson itxoiten eh, gure manifestazioa joateko, baina baino azkenean eh, ondaterain zan eta ba, lehar egun bat pertsona bildu ginen eh, manifestazio polit eta abai baterako, non ba asko ke ba beste ba, betiko leloa e, Piztu Bilbo calem tv edo kultura herritik eta herriarentzat edo ta, e, turisten kontrako ere leloak bota ziren edo hotelen kontrakoak eta eh halako leloak mm -hmm. bukatu genuen udaletxean ta udaletxean bertan eh ba ekitadi bat burutu dizen momentu baten e, pertsona bat e, igosan en, udaletxeko balkoira pankarta bat desplegatzeko. Horrek eragin zuen ere e, poliziaren baitan amorru antzeko zerbait e, mobilizatu gintziren mutikoa atxilotzeko, baina hor ere etorri izan jendearen jarra izan zan e, txapelak entzekoa, jende pilo urbildu gintzen eskadea etaraino, egin zuen, e, zarrera, eta daño, blokeatu poliziaren sarrera eta Gero berri batzera bota ziren e, poliziak, orduan ezan ezebez gertatu, bakartarekiko hori bai, jendea bere lekura bultatu zenean, ertzainek e, aprobetsatu egin zuten, e, gure ekitaldia zartzeko mutxoaren barnean, eta mutil bat harrapatzeko e, minutu, minutu batzuetarako bakarrik, azkenean kontoratu egin ziren, e, ez zela ere eurek biatzen ari zirena, mm. eta azkatu egin zuten. Erreten nitu, atxilotu ez, baina erreten nitu apurtxo bat? Hori oh, hartu zuten minutu batzuk, sartu zartu, zatu ziren bera ekin egite eta ezkenean mm -hmm. kontatu ziren ez zela bera. Mm -hmm, mm -hmm. Eta, eta horrela eman genion ba, erreleboa gaur barakaldon ematen den un usuari. Mm -hmm. Ori oraindik martxan dabil, oraindik e, baskaltzen ari dira, orduan goi segi da e, mm horren -hmm. inguruko valorazio bat eskatzeko eta bueno, gainera proposagoa izango zen eurei, e, piztu eskerraldea oh, eta yeah. kolektiboari eskatzea. Orduan ikusten mm -hmm. dudanez, danez, bueno, zuek badakite egingo duzuela valorazio bat eta gero valorazio hori sozializatuko duzuela, zabaldu egingo duzuela, ezagutsera emon, baina ikusten du hori, ekintza batzuk izan direla arrakastatutakoak beste batzuk baino, baina orokorrean posik ikusten zaituztegu emaitza ari dagokienez. Bai, bai kantitantean, zein kalitatean, hau da, e, jendearen jarreran batez ere oso positibo geratu ginean, e, ezbait Baitzen ez, ez lako azkenean izan e, manifestazio paseo soil bat non e, jendeak bere bere jarrera argi utzi zuen e, bideosoan sear eta hori da guk ere posik ateratzen duguna hemen dik. Oso ondo, oso ondo. Posten gara, posten gara, eta, bueno, ba, topatuko gara, segituko dugu e, piztu bilbok jarraipena egingo du, jarraituko dugu, e, dugu beste, beste kintza batzukina aurrera antzean ere bai, hasi bueno, hemen egongo gara irolakoak, horri harreta ipintzen. Gara harto, mm -hmm. eskerrik, bai, eskerrik asko zuri. Eta, bueno, egongo gara. Egongo gara, bai. Eruarte. Yes, horixe bueno, izan da piztu Bilboko kidarekin neukin dugun elkarrizketan. E, Goa zen kantatso baten eta gero ja agurra egingo dugu zuzenean eta eta saioa amaitu. Goa zen Mac taldearen LLL kantarekin langile eta langabetuen liga. Gobernu kon ministruen izan abdari ota hi Enzun zazerena marziala Lenda karidio donen bala embala El ministro joves per justiziar ei mustro Parri abresua el uketa a la gala Kavo arroi narte kon ministro Horto potro Fak fijauna kartuko dugar larena Backearena torturarena uka gotaldea Servizu secretu es el buru argalasa Seita meni poteri ameino Figo, defen shaft da la bunda, reina de Cristo. Es cunza, Ministro. Finantza, no risangoche pa nintera parta. Cunna cattu kodu, Toru Zoo Arena. Cre yo voi tan a c'terica so bene na, c'be sittina. Boom, mara yafya. ministro. El droga. Ni Calmindagi, giro ez da schasta, cinzas più ro bi show, 20 yolas. estar tu e mango dio gumi shall e ce copare ri racconta cultura no propaganda nola ez, es un guru za tele certe Argina arghiania nu e tutte a och bayacho scaldun faz un arenado e la es tu tu taru antrich roch rock, rock roll in so, so nico e tapnicolo gian sabino arrana coe ritra parlare in arteante foro politiko joaniz zuzaile sonski, Gundari jobil lauetan da? Ootegi, politiko politiktik hode joanak, asken tozi mu galdo Bueno, Gauza, guztiz, moduen e, ba, saioak be, bere bukaeradeko eta, ba, bueno, tamale zeldu gara bukaerara ez da. Esan beharra, esan beharra, e, e, bueno, nabarmentzekue, Navar, e, ba, piztu bilbo itxalien tibik eta e, piztu eskerraldeak e, eragile politikoekin dabien bierraz, benetan, benetan... E, eh postekoa da sorientutekoa eh eh txalautzekoa hauek eh eginda e, e, bien eh e, eta malez ondinio korrelazi indarkorrelazioak ez daus oso orekatute baina eta ezin izen dugu para gauzea baina bueno e, Bai, batzutan e, monstrua kontrarioa e, handiegia izaten da eta bai. eta horre e, irabaztea e, elburutza tartzea akatxa izan alda e, Baina, honek bai. irabazi du beste zentsu askotan, kolektibo honek eta dinamika honek irabazi du zentzu askotan <hum> e, Bueno, alde batetik, e, plasaratzen e, beren e, keska hau eta hausnarketa batzuk Eh, beste elkarrizka bata baten esaten zuen moduan pedagogia egiten mm -hmm. eta eta bueno, pues gai aplazaratzen eta uznarketa egiten bestalde erantzun bat koordinatzen saiatzen ezagian... Eh deus eztuko duena MTI bizarien ekin taldi hau, baina bai deus saiatuko duena edo erantzun bat planteatuko duena eta alternativa batzuk jarriko dituenak, bai hameikabutxo egunean bertan edo bai azte buronetan bizi izan ditugun dinamiketan, bizi kretaldia dibidez. Uh -huh. e... Eta horret, dalizion ondorizuez, e, zaretzea. Zaretzea. Eragile politikoen harteko zaretze bikaina izendaz, eta da, da, da horret ziratik be sorionak ak Esatea ere bai harritzen gaituela eta e, oso positibo ikusten dugula eurek nola sozializatzen duten euren e, aktive guztia ez nola herazten diguten guri eta beste eragilea askori eta nola lortzen duten beste eragilea batzuen impplikazioa parte hartzea eta bueno, horrek egiten duela e, informazio hori helararazstea zabaltzea gehiago irizgarritasunean dauka e, in insideidentzia nola funtzionatzen duten eta bueno, pues, horretan horretan gauzetan, irabazi egindutela kolektibonek salantza barik, bai. Bueno, da beste barik eh, honek eh, proiektu politiko honek jarraita asumne aukingo dauen esperantxagaz, jarraita asumne sendu bete aukingo dauen esperantxagaz, E amaituingo dogu saioa? Bai, eh, gogoratzea gaur rastian oraindik ere ekintza batzuk martxan jarraitzen dutela Barakaldon. Mm -hmm. eh, Bosterdietan 530 elektrotxaranga bat egongo dela, oraintxe bertan baskaltzen ibili dira eta bat baskalostean egongo dira oraindik, baina ja 530 aurrera elektrotxaranga batekin hasiko dira mugitzen eta gero 7:00etan Barakaldoko Sanvin, San Vicenteko hasiko da manifestazioa eta bueno, pues, horrek ereango dituzte manifestanteak 800 eh, egingo den ekitaldiraino. E, beraz, bueno, pos pues, animatu oraindik ere garaiza dutela honelako dinamika honen parte izateko eta parte hartzeko eta sendortzeko eh, protesta hau. Eta bai, horrekin ikuste badela garaia behingoz eh, irratsaio amaitzeko. Bai, bueno, da ba esatie eh, kanpaina medietikoen saioak eh, be eh, norbera be, bete bete egiten dauela, ezta? Da? Eta horreseagatik esaten dut zugu, ba jarraitasun eh, E, tinko bat be eukingo dauela e, proiektu honek. Orduan egon setezide pendentes, e, urrengo aztien beste proiektu urrengua, txube bat ba eku. Urrengoan ez, porke datorren zapatu negongo gara e, saspikatu eta e, azte guru potentea daukagulako. Haman ditzik eta bire. Hori, ebira, bai, hogeita bosterako, baga bizor okupazioaren inguruko irratxa bat prestatzen, beraz. Buena, pues, eh, segi eh, kampaina mediatikoaren asunto honekin. Uh, Pues agurtzen betiko bye. kanta honekin, ez, Pistu Bilbok eta Itxali MTV plataformarentzako egin zen kantarekin, hainbat eta hainbat rapero eta arregelarik egindakoa. Mm -hmm. Dantza. Vale, ba beste barik e, iralako Magaletatik e, besarkada gusti joi eta bueno, du, zaitezide danok, mm -hmm. arkalik, bai. Agur. Ata bilbere casa Gastean zama por la lanonak zuen lana Kero en, en parte, peso quizal ancha Abortatu plan aburto ez dala justo Esken que irre farra ira oltzai atapunto Empipia mazatu, egiria pustu Bilbo bistu, bankeetxe akustu La rogueta marrekoa marcada en soli Música disuzenduta zegoena Demorak aurrera gina ala Ignorancia apistuduena Sexo y droga jaya Que estereotipo den arzinkatuz Música que enduta irain zengaizuena Mani, mani Make money, money, money, money Bene huberturek hartelde kali Money, money Iria titania zestali Money, money Galkun pikutara bidali Diru dune teoria Zetu ezi musikaren egarria Herriak egiazkatzen du agian Berrian agiak entzuten begiak Multia basara passa, bitartean gazteria gurekasa Mila tonto betea guarsa, jeikita ez ira uniborkin klasa Muturida erri jena, ez enpresa handizena Kapitaliztigu dauberan zatentibia dibidonena Eaj, eh, fuera, bentsamendo ustelak, besteena, uzorbestela Eskemak hauzteko gatozta mesedes benetan ausi daitzezela Auso, auso, biztu Bilbo, xo, xo, xo, xo Eurak izlelo Daude, bere kurdi berrian berriro behin eta ere bere jontzertiru guztia begirakalean daude Bere kurdi berrian gudanei horrela izan mekela Egiten duzu estiloa ez dita xola, hit-hop, regepan, kedo rockan rola Itxali, televizta, eh? diantelak mundura, kalea izan zekur eskola Tarege musika zutraia gena kulturada eta hori da gubuntzatzen ari garena Baikukara, euskal gazteri arena hotza rural de movimiento social la exalta la música comercial existe gorainche uh -huh. artista barroca en respeto a galchi italiano divi que esto no es arte tu enaturismo es arte mm -hmm. es chat no like la hay puesta mm -hmm. en pinta gente bien teneradiga